Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, alsalatu, alsalamu ala rasulullah, wa ala alihi, wa sahabih, wa man tabi'ahu. Kita sambung pembelajaran bagi kita bertauhid, di mana pada hari ini kita masuk kepada bab yang ketiga puluh empat dalam kitab ini.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 Tidak senang dengan kadar Allah, ha? terlalu kecewa dengan kadar Allah. Tidak, kita sabar. Ha? Tidaklah Allah menimbulkan ujian ini melainkan ada di sana tikemahnya. Ha? Maka kita bersabar. Ganjarannya Allah kata apa? Yahdi kalba. Maka Allah akan memberi hidayah kepada hatinya.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 Ha? dosa besar, perbuatan yang seperti ini, wasyap kal juyuk dan mengayakkan juyuk, juyuk tu ni tempat masuk kepala kita, kalau baju ha? bahagian atas ni dipanggil juyuk ha? juyuk, bahagian atas ni kawasan dekat dengan tengkuk kita ni panggil jair pun, jair dia, juyuk jadi menarik-narik pakaiannya kerana apa?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 Emosi dia ketika ditimpa musibah Ini yang perlu jaga ha? Sebab itu kita ni Kena didik emosi kita ha? Supaya apa Bila berlaku musibah Kita tidak nah. ha? Tama-tama sekali ingat Allah Sebab ha? <tuh> itu dia ajar apa Allah ajar kata Al-lazina idha asabatuhum musibatun Qalu <tuh> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un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 Ansar Mereka ini berkelahi Sehingga Mereka memanggil kumpulan masing-masing Kata golongan Daripada muhajiri ini Dia kata Ya lal muhajiri ha? Wahai orang-orang muhajiri dipanggil Untuk apa? Untuk membantu dia lah Sekarang ni dia dah bergaduh kan? Dia panggil ha, Geng muhajiri Mari tolong aku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 Ha? Abi semua. Kalau bertentangan dengan mazhab syafi'i walaupun ada dalam sunnah Nabi kita tolak. Ha? Adakah ini Islam yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak? Ha? Jadi tak asuk pada mazhab ni pun seruan. Jauh ini ya. Dan juga tak asuk kepada kumpulan pertumbuhan. Ha? Takgilah dengan nama yayasan ke.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 Mata-mata dia ini guru kita. Ini tak boleh. Ini adalah sebahagian daripada seruan jahiliyyah. Ha? Kemudian lagi. Wataftilu ba'din ala ba' fil hawa wal asabiyyah. Ha? Dan ha, ha, ha, melebihkan sebahagian ke atas bahagian lain berdasarkan awan nafsu. Ha? Dan juga asabiyyah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 Ha? Ha? Kalau awak bukan bersama Syekh pulan, awak musuhkan Awak hajuriyun Contohnya kan ha? Kerana apa? Kerana awak Tidak bersama dengan guru kami Awak bersama dengan hajuri Jadi awak hajuriyun Menilai manusia, dasar apa? Dengan si pulan dan si pulan Tak boleh Ini semua dakwah jahiliyah. Kita menilai permasalahan Mestilah dengan Ujah dan dalil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 Baik. Kita habiskan sikit dulu bab ni. Wa an anasin daripada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi alkhair, ajjala lahul uqubah bid-dunya." Bila Allah ha, hendak kebaikan kepada seorang hambanya, Allah segerakan hukuman di dunia.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 ketentuan Allah ah ha? harapkan kebaikan kita minta ya Allah jadikanlah musibah aku sebagai penghapus dosa-dosa kan ah ha? menghapus bagi dosa-dosa kita ha? kita minta harapkan begitu wa iza arada Allah bi 'abdihi syar amsaka-hu bi hatta yuwa bihi yawm al-qiyamah ha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 Ha? dan kita tidak boleh berasa senang dengan nekmat yang kita ada, tanpa kita apa, ha? menjadi orang yang bimbang dengan keadaan kita di hari kemudian sebetul orang mu'min tu apa, sifat dia apa bainal khawf warraja Untuk kena ada dan dia perasaan takut dan juga mengharap dua-dua ni tak boleh hilang daripada diri kita haa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 Uh? untuk supaya hari kiamat nanti dah selesai. Ya, uh? datang kemusibah untuk dia. Dan adakalanya hamba itu Allah tangguhkan hukuman. Uh? supaya apa? Supaya diterima di hari kiamat kelak. Waqal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ayyumal jazaa'i ma'a ayyamil bala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 Dan juga apa kekurangan dari segi apa harta benda dan bentuk-bentuk yang lain Allah kata berkabar gembira buat orang yang bersabar. Wah mana rada apa Siapa yang rada dengan ketentuan Allah ujian Allah maka dia mendapat keredaan Allah wa mansah kita falahus sahat